та інші відміни загальноєвропейської спідниці. Пояс Передусім, з цього роду одежі, звичайно, слід розглянути пояс як найпримітивніший тип одягу, що безперечно дає початок всім іншим, які являють собою дальший його розвиток або доповнення. Старовинні пояси на жаль, нам цілком невідомі. Крім кількох знахідок, решток шкуратяних поясів у пізніших могилах. Майже повний брак вказівок на жіночі пояси в нашій старовинній літературі дав привід професорові Арестову для твердження, що пояси, принаймні золоті та срібні, носили тільки самі чоловіки. Хоч разом із тим він сам згадує вже про золотий пояс княгині на відомому малюнку в ізборнику Святослава. За козацьких часів жіночі пояси, явна річ, так само, як і раніше, носили або в формі окремої речі з одягу, або у вигляді вузької вовняної смужки – крайки, до якої пришивали край запаски тощо. Але дуже можливо, що і у ті часи пояс, що грав ролю оздоби, вживали переважно чоловіки, особливо вояки. В наші часи на Україні чоловіки і жінки носять однакові пояси. Ще літ 20-30 тому найбільше були поширені вовняні пояси власного виробу та фарбування найчастіше червоні, зелені та інших барв. Тепер замість них уже часто вживають куповані пояси. При цьому дуже цікаво підкреслити, що ці фабричні пояси мають на собі наявні сліди старовинних форм. Так, наприклад, у кроливці тепер виробляють бововняні пояси з поперечними смужками різних дуже яскравих барв що, явна річ, наподоблюють колишні каламайкові пояси східнього походження, бахрому, яких наподоблюють на кінцях рядами виткані малюнки китиць. Ці китиці з'явились також і на звичайних кролевецьких рушниках, з того часу, як рушники стали вживати замість поясів, найбільше на Чернігівщині. На півночі України Пояси взагалі скромніші, і на Волині, наприклад, їх роблять часто із звичайного полотна. Пояс вдягають або поверх пояска запаски, плахти чи спідниці, або підперезуються ним поверх свити, особливо зимою. Запаска – це чотирьохкутний шматок грубої, неваляної вовняної тканини – зав'язками на верхніх кутах. Цими зав'язками прив'язують навколо стану одну запаску спереду, а другу – ззаду, таким способом, що з обох боків, особливо знизу, трохи видно сорочку. Запаски бувають, звичайно, чорні, з темно-синьої барви, але іноді трапляються і червоні, але тоді вони, звичайно, заступають місце фартуха. Запаски носять переважно до праці, наприклад, у жнива, а в свято замість запаски вдягають плахту. Дерга – це товсте шорстке сукно, ткане з овечої вовни, 60-70 см завширшки та пофарбоване на чорне або на червоне. Коло трьох метрів такого сукна розрізують на три шматки, зшивають їх вздовж і дістають таким способом полотнище, яке обмотують навколо стану та підперезують поясом. Дерга трапляється найбільше на Харківщині та на Полтавщині. Плахта Це полотнище коло 4 метрів завдовжки. А виткане з пофарбованої вовни. Завше у кратки.